Informativos locais da Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco Que emite Dende Ferrol Hola, que tal? Benvidas, benvidos a este novo boletín informativo Da Filispín, Libre e Comunitaria Que emite Sobrevive desde Ferrol Un informativo que non deixa indiferente a ninguén Incluídas nos mesmas Lembrá que se si queres participar podes achegarnos as túas convocatorias, anuncios, protestos, lamentos, ledicias, felicidade ao noso correo informativosfilispin arroba Se envías un audio, me aínda. Este é o contido resumido en titulares que ouviremos ao longo deste de boletín. O grande apagón será protagonista deste informativo, cando menos na súa primeira metade. A nosa compañera filipiniana Ana Favaloba falou coa peciñanza de Sancos e realizou unha pequena reportase sobre este novo feito que marcará a nosa memoria. Novas dialogadas, diálogo de novas. Lupe y Ignacio reflexionan verbodafación humana que se agocha tras de esos acontecimientos que nos sobrepasan últimamente, como odos famoso apagón, claro, Máis también sobre las consecuencias do parón en instalacións críticas nomeadamente as depuradoras de agua residuais existentes na ciudad de ferrol, cuyo funcionamiento depende únicamente do sistema eléctrico. Edu, como choconto, pola súa banda, reflexiona tamén sobre o día do infindo apagón que le van sofrendo neste caso milleiros de familias da Cañada Real, mesmo o pobo palestiniano, desde 1947. A pasada fin de semana acontece unha nova edición da Feira da Plantación de San Sadurniño, Os informativos da Radio Filispín estivemos ali e realizamos unha pequena reportaxe. Falamos con responsáveis de Agronúquel e Bacatola, presentes naquela feira. Presentación do Centro de Estudos Anarcosindicais da Galiza. Aconteceu o sábado 26 no Centro Ágora de Coruña. Economía, Ecoloxía e Traballo Foron os seis os vertebradores desta presentación Nos lo conta o noso compañeiro António Lupe Cés, do 25 de abril en Portugal e na Italia Do antifascismo Mas non esquece Palestina Seguimos a denunciar o xenocidio manifesta A senda, primeira feira multisectorial agrícola en Asomozas. Será o 3 e 4 de maio na Praza do Conceiro. A Asociación Recreativa Camoco en Ares achéganos unha proposta a exposición do clube de prensa de ferrol Galicia en Foco que se poderá ver nas súas instalacións a partir do 18 de maio. A veciñanza de Canido en Ferrol celebra os maios Será entre o 30 de abril e 4 de maio Unha chea de actividades que animarán esta tradición festeira Que podedes consultar en detalle na web da Super asociación de veciñanza Callalá no barrio Alto Ferrolán a vcanido.org Aí están todos os detalles Entre elas, o domingo 4 de maio a unha do mediodía Sesión Bermú Entre os grupos, un clásico Señor X Despediremos coa súa estupendísima música E agora é xa tempo para que as protagonistas vos contenelas Coa súa propia voz Todas estas cousas que aquí adiantamos Comezamos Eu estaba na biblioteca en Valdobiño Despois da COVID e da Dana, pensei que era algo grave, un ciberataque. Teño unha filla en Dublín e non podía contactar con ela, mas non o pasei mal. Aquí non hai metro, malo será. Quitei de latas, fixe unha salada, leí un libro, acendín velas e a dormir. Son verbas de luz, unha das testemunhas de O Grande Apagón. Así, como se for un título de Hollywood, Lembraremos para sempre este outro acontecemento distópico, un outro dos que estamos a vivir nos últimos anos. Aconteceu o pasado lunes 28 de abril. Milleiros de peninsulares ficamos escuras, sacando a luz, valga o paradoso, a nosa absoluta frasilidade como suposta sociedade desenvolvida. Ana Favaloba, compañera dos informativos da Filispín, saiu á rúa e preguntou aos trasanqueses e trasanquesas como levaron o grande apagón Isto foi o que te contaron Ola, qué tal? Bo día, estamos en a terra de Trasancos en concreto, Santa Icía con grupo de persoas de distintas edades e de distintas heracións que nos van comentar un pouquiño pois eh, aspectos sobre este apagón que vivimos o, o pasado lunes Ola Antonio, qué tal? Buenos días Cantos a nos ti Antonio? 72. 72. E Que estabas a facer ti no momento do apagón? Contanos. Pois o normal é castro os días, as cousas da casa, <risa> intentaría a compra, estar todo pechado e nada máis. E ti que pensaches cando de repente te atopas que está todo apagado, que era algo así da bisbarra, aillado? Eh, exactamente, pensei como outras veces foi, pois eh sería esteu unha cousa de pequena, pero a cousa foi má gorda. Moitas grazas, Antonio Tam Temos aquí a Mar, tamén, hola Mar Hola Ana, que, como nos encontramos <risas> Que non volva a pasar Como Olums E quantos no, sí. anos te estimar? Se non o que deres dicir, eh? 63 63, sí. pues, moi ben levados <risas> E ti que pensache Cando viste que, que, que a cousa era Así a niveis máis eh, eh, alendo Pois pues, Que está ocurrindo, mas usted sinceramente eh, que pensate... estará ocurrindo Sí pensé Ajá. algo grave porque se non vendría a media hora ou cuarto de hora pensabas que iba para largo ou mellor? No pensé que sería un corte momentáneo pero ver que se alargaba asustoume claro, porque claro. que está ocurrindo claro. porque como o mundo está medio revolto e xe pues, nos vai a afetar a nos tamén <ríe> <Sí>. <ríe> moitas grazas non hai de que ano eh? <ríe> María Jesús Cántos anos tens Jesús María Jesús? 74. 74. E ti, ademais, tens familia en Portugal? En, en Madrid. En Madrid foi un caos e eh? Lucía pasou non fatal, porque deu traballo, levai 20 minutos, lo lle hora e media. En Portugal estuveron sin luz, pero ás dez e media se tiñan luz. Non poderon traballar niso, pero ben, eu me asustei porque, claro, estou sola. Despois Lucía mandaba mensajes por si caiera ou me pasaba algo, claro, eu non les podía contestar, o fijo non funcionaba, claro. o movei tampouco. Despois non teño todo eléctrico, ni manzanilla, tuve que pasar cunha ensalada e a noite cun cereales. Clara, e non sabía se se iba a resolver. A ver, eu cando cheguei de aquí tiña a idea, fixe unha lavadora cos cortinas da sala e ofemedia, se ás doce media Por así que non se foi En esto que se empuñera a outra E veixo que eu teño en frente ao forno E veixo apagado E que le iba para mirar se me fora a luz á entrada E pétame José Manuel, o veciño E xa me dixo que andaba mirando Para se alguén se quedara nos, tres nos tresores claro. Non se quedou nadie Pero xa me dixo que era toda a España Pois pues moito Que, que pasara no, pero... a solíña a erxía de Temos a Isa aquí. Hola Isa, que anos tes? Contanos. E de que xeración De 65, de 59. Eh, lembras alguna cousa así similar? Ou lembrou a algún apagón dos que tiñamos así nos, nos 80, nos 90? Non, non. No. Eu non vivi nada. Home, cando era pequena ibas a luz cando en vez, porque caía un árbol, cando facía vento, pero, pero así tan largo non. A nivel nacional non, a nivel local si. Sí. Tiñas o kit de supervivencia preparado xa? No, non había kit. Eu teño un generador. Puxen ah. o generador, estuven como sempre. Tiña internet, tiña de todo. Non, non sufren ningún... Vivo no rural, entón bueno, son as ventaxes. Teño cociña de gas, non, non vivín nada extraordinario. Bien, pues sale de mesa, tu eras así de preparadiña. Ola, Helena. Temos aquí a Helena, outra xeración distinta, sí. que non estes, Helena, se queres. 36. Que 36. Ti, eh, a partir disto que pasou, mm. vas tomar algunha medida adicional na túa casa? Hai algunha carencia coa que non contabas ou algunha necesidade nova que mm. surdira a partir disto? Non, é que os eros días tan longos e todo, eu estaba na praia, despois cheguei a casa, lín, non recibir whatsapps maravilloso entón, Totalmente. teño velas na casa tamén para pola noite, pero do resto eh, teño cociña de gas entón, eu estive moi a gusto na verdade, foi unha volta á infancia, a outra época a min gustoume sí, non, tampouco estou non sou moi conspiranoica nin nada, entón non estou moi asustada realmente <risas> senial, Helena moi ben, pois non sei se hai alguén por aquí máis que nos quere luz ti nos queres contar algo do outro día Apeteceche luz ademais chamase luz <ríe> nos tens que contar algo luz. cantos cantos anostes os... 58 bueno na sí. flor da vida si sí, entón. bueno, sí, claro ven sí, sí. nada pois pues, eu estaba na biblioteca Ajá. collendo un libro e de repente apagase todo, digo, bueno, pues non pasa nada. Ixe, e dixo a chica, é es que non te podo apuntar no ordenador, non sei que pasa, dixo, vou apuntar nun papel. Dixo, bueno, nada, salí, e xa vin que había moito revuelo de bombeiros diante do Concello, de Narón, a policía fora, que, dios mío, que pasará? E viña un viandante dicindo, é es que non hai, en Baldoviño tampouco hai luz, bueno non pasa nada, e fón pa casa e de repente cando cheguei xa me dixo un veciño no portal nada, que non hai un Francia, non hai un Portugal, non hai un... que dixo, ai, meu mar, dixen, bah, malo será que en pouco tempo, pero nada, cando foi pasando tarde, miña filla está en Dublín, non podía contactar con nós bueno, eh, nada, pero bueno, ben, é, quitei de latas, quitei de botes, fixo unha ensalada, e, colli un libro e, e logo velas de noite e a dormir, E esperando que chegara a luz, claro. En ningún momento pensaxe na posibilidade de, de que estivera detrás pois, Putin ou algún Pensei que fora un ciberataque, sí, como Ajá. decía todo mundo. E tamén pensei que iba a tardar máis. Xa non me... Porque despois do COVID, e despois de, de, claro. da Dana, e despois de todo o que pasou, xa pensei, non, isto xa teña que ser algo máis grande, porque ultimamente pasanos todo aquí. E nada, e ao final, bueno... Dentro do que cabe, pois, bueno, eu non o pasei mal. pero bueno. Se solucionou así. Claro, é un sitio ¿verdad? pequeno, non hai metro, non hai outros problemas, podías andar pola calle, pero en grandes ciudades tuvo que ser bastante apapeósito. Sí, eh? Excesores, bueno, pero bueno, ven. Sí. Pois pues moitísimas grazas. Nada. ¿no? Nada, imos deixalo aquí polo de agora. Eh, un saludiño, informou Ana Favalova para Radio Filipin. <música> apaga luz marido, apaga luz. E eu no puedo dormir co tanta luz. Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola, que tal Ignacio, que tal pasache xa o apagón? O apagón ben Eu, A mi me gustaría destacar Pois a cantidad de, de pequenas historias Solidarias que que Se realizaron estes días na nosa cidade Sei que nos medios de comunicación Sobre todo o que fixe non foi Resaltar o tiroteo en Caranza E, e bueno E al, alguna tamén actuación policial para para cubrir urxencias, pero eu prefiro destacar pois pues, esa solidaridade que se viviu entre os veciños compartindo as cociñas de gas, ou as linternas, ou as pilas, ou levando radios dun sitio para outro. Eu penso que que iso tamén hai que destacalo e poñerón valor. Pero bueno, a noticia que quería comentar contigo hoxe está relacionada coa depuradora, porque viches que a Xunta de Galicia proibiu, bueno, máis que proibiu non recomendo o baño nos ríos e nas praias de Galiza por culpa de que as depuradoras non funcionaron pasaría o mesmo coa nosa depuradora aquí en Ferrol? Pois non go sei esta é unha nova que sale todos os medios es decir, todos os medios fixeron eco desta nova onde se recomendaba o non baño tanto en ríos como en praias porque claro, as depuradoras subo unhas horas que, que non estuveron funcionando Claro, fun funcionan con electricidade. Eh, a nosa, ademais, consume moitísimo, non? Porque ten un sistema que, a verdad, é moi pouco eficiente en canto ao consumo eléctrico. si sí, a nosa ten un consumo eléctrico elevadísimo, non? parece Non me lembro agora aquí das cifras, pero lembro-me cando estábamos neste tema que eran unhas cifras altísimas, dado que hai unha estación de bombeo, xa, bueno, xa todos os tanques de tormenta e todo iso eh, levan un sistema tamén de funcionamento eléctrico e eh, toalle unha sistema de bombeo tamén que para que de para un pouco librar todos os, os as pendentes que hai no? con respecto aos nos, inter, nos interceptores e nos coletores pero fundamentalmente o, o gasto maior está na estación de bombeo da, da cabana, non? Por que o gasto máis elevado ese, na estación pues, de bombeo da barraña? Aí hai que... Son ata oito bombas, penso que son, e eh, aí hai que subir a, a 45 metros a, a, a, a aguas ¿no? as aguas residuais, non? Ás aguas residuais que se elevan a, a 25 metros de altura. No, 45. 45 metros de altura, o sea, para falar máis, para que se entenda mellor... A, 20, a 45 metros de altura lanzamos a merda, con bombas eléctricas, con bombas que funcionan e gastan en resía eléctrica. Pois pues eso está, que non pensou iso, pois pues quedou xa a cabeza ben aliviada. Eh? Bueno, foi... O a sea, parte, o sistema, como é un sistema unitario, non é un sistema separativo, As aguas pluviais van tamén eh, misturadas con as aguas residuais. O sea, as aguas da chuvia, que en principio non, tan, non venen tan contaminadas, non, que poderían perfectamente chegar a terría, se mezclan con as aguas que saen das casas ou das industrias sí. e entón, sí. así, máis depuración, máis gasto eléctrico, máis temos que pagar a veciñanza de ferrol. non? Si sí, bueno, as aguas eh, pluviais... Eh, nas separativos poderían sair a ría despois dun proceso non? é dicir que serían un cuarto de hora despois de empezar a chover ou 20 minutos dado que esas aguas primeiro que arrastran a, nas estradas e demase que es meten polos humidoiros esas van contaminadas despues esas, esas aguas pasarían a, ao sistema xeral que iría para depuradora e o resto iría para, para a ría. bueno, bueno ese non foi o sistema que utilizamos. De todas as maneiras, diante de un apagón como o que vivimos estes días, ¿no? eh, a ver, o, o que son eh, instalacións críticas, e eu penso que as instalacións da depuración de aguas residuais son instalacións de importancia para a cidadanía, para o medio ambiente para a conservación do noso medio ambiente non pois dado que son estas instalacións algunha solución habría que dar non só para este apagón sino para reducir os Si ¿no? sí, eu penso que deberían de ter sistemas a, a autónomos non tamén é dicir que mira cando foi o apagón miramos alá reganosa estaba encendido todo porque hai unha planta de conseneración eléctrica ali que a puso a funcionar Pues Podería ser de algún xeito que eso tamén eh, fora para, para as depuradoras. Tanto a depuradora de aguas residuais como as depuradoras de, de, de, de aguas da atraída, de abestecemento. Pero entón as aguas de atraída, a auga que bebíamos, tamén eh, se depura con, con gasto elétrico. Claro, claro, ten un gasto eléctrico. A pesicra solo químico, que se botaba ali o cloro e nada máis. No non, ten un gasto porque esas aguas hai que movelas tamén... Eh, Todo iso e despois hai que subilas e leválas ao, aos tanques eh, e dende os tanques xa baixan por, por presión, non? Bueno, pues De xa... todas maneiras, despois hai nos edificios altos. Xux tamén necesita unha bomba que subirá oa para arriba. Sí, é verdade, que moitos edificios se si non tiñan os depósitos ben xeos, pois ao faltar a carga eléctrica ao faltar a electricidade pois quedarían sin agua tamén todo sí. isto hai que, hai que estar sí, organizando e alguns edificios de caranza eh, edificios por exemplo de canido e tal casi seguro vamos. bueno, pois pues entón non sei teremos que repensar todo isto hai que poñerse as pilas e hai que reivindicar unha xestión eléctrica unha xestión destes de servizos eh, bueno, pois pues menos custosa é máis autónoma, non? Eu penso que, que aí poderíamos empezar a facer algo máis. Está claro, é que havería que facer. De todas maneiras xa levamos moito tempo falando isto, hai que cortálo, pero... Sí, xa nos vamos a pasar, nos va temos a que falar, Temos que Facebook. falar desto outra vez, pero sin apagón, claro. Vale, moi ben. Ou bueno. sin apagada, como se dí en galego. Pois seguiremos falando, seguiremos conversando. Vale, agur, ata outra. O día do apagón. Para moitas, o día de apagón foi un día de medo. Para as xidentes de Cañada Real, Madileña, foi xa un lunes máis. Así, un apagón abrió os ollos a quen quiso ver, facendo evidente a situación que levan sufréndose en leitecidade, desde ás xa máis de 4 anos, ás 4.000 veciñas, 1.800 delas crianzas que moran lá, mas con unha enorme diferenciá. A situación ainda non se solucionou para elas. Para moitas, o día de apagón foi un día de medo. Para o povo palestino, foi só un lunes máis de apagón e asesinatos indiscriminados de inocentes, moitas delas crianzas. Así o apagón de Shotis barra quen sabe sentir a situación que sofren a Cotío todo o povo palestino desde a mesma data do ano 1947, en que foi inventado o Estado de Israel, ocupando Palestina pola forza da sen razón. Para algúnas privilexiadas, o día de Pagón foi o día de fastidio. Así os mentireios destacan a incomodidade de unha xente que se pode permitir estar de vías en de prazer ás doce y media dun lunes. Esas pobres diaseiras, as que, eh, sen que serva de precedente, permitiran ocupar as salas de espera das estacións de comboios, tobuses e aeroportos. Lugares onde a vixianza privada xa non deixaba prenotar a ninguén porque se lle senxían endicentes que desagradan ás turistas. Para ti foi o día do apagón, Para os donos dos grandes supermercados que non dispéodos grupos electrónicos para seguir cobrando, foi un día de feche patronal para evitar roubos e que a xente marchara sin pagar un luz de final de mes. A realidade é que nunca se cían das clientes, e importanllez unha merda. Vivamos como galegos. Para todas foi o día do pagón, para o ferrolán Miguel Ángel Tellado foi o día da venganza. E asinala como única culpa o feito de que unha empresa tan importante este participada por capital público. Ele expoñería sin lo máis de José María Aznar, o Salsino das Azores, asesor externo de Endesa desde 2011 hasta 2014, cobrando 200.000 euros anuais por non facer nada. Para ti foi odiado o apagón Para mí foi un día en que me lembré da miña infancia en ferrol cando marchaba a luz de xeito frecuente, e entre risos e festas acendíamos as velas de cera, e vaisoso resplandor mortecino subábamos as cartas o aparchís ata que volvía o enseño entre aplausos e algo de cachondeo o pasado 28 de abril quizás fique para a historia oficial como Día do Pagón. Mas para mí foi a primeira noite que na miña cidade actual puden observar unha noite, por fortuna desprexada, o campus estelai e a Vía Láctea sen que ninguna luz artificiosa perturbara a súa imensa deleza. E tamén foi o primeiro día en moitos anos en que as crianças jogaban felices en plazas e rugas. A xente falaba entre si sí sen necesidade de teléfonos móveis e até había un sorriso cúmplice a toparse nunha situación de total liberdade fronte á tecnoloxía que nos invade. Informo para Filip Stein, la radio Raposeira, saludos y saludé. Dos gardenias para ti. Con ella quiero decir Te quiero. Te adoro. Me A finca da cortiña en San Sadurniño foi cenario a pasada fin de semana o pé do paseo fluvial do Subia dun formigueiro de actividade baixo a banda sonora de Bai Rañalameu nada máis nada menos que a vixe xomo oitava dizón da feira da plantazón desta vila da nosa comarca un día soleado, temperaturas impresionantes que colleron a esta feira unha das mes concorridas segun a organización dos últimos anos. Como non podía ser doutro do xeito, unha parte da equipa dos informativos da Filispín, Estivo Alí, dentre de centos de expositoras de todo tipo, horticultura, flores, produtos agrícolas, da artesanía, falamos cunha pequena representación. Por exemplo, con Agronucle, un espazo dedicado á venda de produtos ecolóxicos, Unha das súas estoras, Bárbara, explicounos que nas súas hortas de Feneneda atopamos todo tipo de produtos hortícolas cultivados de acordo ás exixencias da agricultura respectuosa e ecolóxica. Estamos na 28ª feria da plantación aquí en San Sadurniño a verdade que foi anunciado nos anteriores informativos e petouse este, impresionante foi un día magnífico e temos aquí a Ana Favaloba hola Ana Favaloba hola moi boas, temos aquí a Bárbara de Agronucle que leva toda a vida vindo a esta feira con uns produtos riquísimos unha elaboración maravillosa que que mellor que nos fale ela é un dos centos de plantación postos que aquí na feria da plantación de San Sadurniño. Hola, que tal? Como te chamas? Hola, son Bárbara, son da empresa Agronúquel. Agro sí. E iso de onde ven? Contanos un pouco a historia. Son mamá de dúas nenas, o nome vende agro de agricultura, nu de Nuria e quel de Raquel que son o nomes das, miña, das miñas fillas. entonces a empresa como era como un terceiro fillo, que día de hoxe xa son mamá de tres. Eh, desvelado ese misterio contanos como foi a vos Andaina, que facedes exactamente? Nos cultivamos todo en ecolóxico, nos dedicamos a horta e a floita en ecolóxico, comezamos unha parcela pequeniña en neda. Somos ampliando poquinho a pouco, eh, no 2020 xa compramos outra finca en Fene, e eh, bueno, aí seguimos intentando aguantarnos, e eh, se si pode ser rinda, incluso medrano un poquinho. Uh -huh. eh, como vai a feira esta 28 edición da feira de planteación de Sanse dos Niño? Moita xente, moito sol, como vos vai? Que tedes aquí? Contanos. Pois eu polo que vin así que publicou o concello, penso que somos 72 postos en total, penso que batimos récord, de cada ano vamos a, que sendo máis, Hai un poquinho pues, de todo, hai artesanía, hai alimentación, moita flor, moita planta para pa plantar, e moita xente. Mm. Non merca moito, si moita xente paseando, porque a ver, a contorna tamén se, sí. se presta isto, aquí a veras do, do xuvia e coa fraga máxica, pois pues, o día tamén axuda moito. Pero vos agronúquel, que, que traedes aquí a Feira? Nos traemos froita e horta ecolóxica, produtos de comer. Que é o que se diferenza de calquera outra produción? Falanse as parcelas están certificadas en ecolóxico, pasamos uns controlos pois pues, moi rigurosos, eh non leva ningún tipo de químicos, non son semillas transgénicas, non son frutos, bueno, que non leve ningún tipo de alteración eh algun produto que non é da nosa propia cosecha, vén tamén de produtores ecolóxicos, eh, Por exemplo, pois pode ser o plátano que aquí non, non temos, pero vén de producións ecolóxicas tamén. Como se pode por a xente en contacto con Agronúcleo? a través da páxina web, das redes sociais, e eh, se non temos unha, unha tenda pequeniña en Perllío, na calle Río Cálavo. A páxina web como é? É eh, .com. Moitas grazas e que teñades moita sorte hoxe. Moitas grazas a vos. Outro dos espazos que atopamos na pasada feira da plantación de San Xoan Niño foi o de Bacatola, un obradoiro artesán onde deseñan e fabrican complementos de pel. Para a elaboración dos produtos, utilizan coiro curtido ecolóxico. Elas traballan exclusivamente con curtidores tradicionais que usan só taninos vesetais, respectuosos con medio ambiente. Non lo conta Iván, que junto aídia, gestionan Bacatola. Ola, Iván, que tal? Ola, boa tarde, que tal? Boa tarde. Bueno, pois pues, eh, estamos xa no meridiano desta edición da feira de San Sadurniño. Como vai a cousa aquí nos vosos postos? Pois pues nada, aquí vemos a representación da artesanía de Galicia, nos vimos con posto de, de coiro, xomos da comarca, vimos de ferrol... Mira! xa levamos unhas cuantas edicións participando, sí. e, no, e agradecer moito todo a tarefa que facendo do Concello, organizando este evento, é máis unha época que estábamos aí para a plantación, para a subsistencia da xente, para tal, e visibilizar o mundo rural, o artesán, unha mostra pues, moi interesante para ver. Bueno, a xente que se perdera esta magnífica xornada aquí en San San Dorniño con tanto sol e tanta xente, donde vos poda tocar, a xente de vacatola e a xente de... do todo de Cecilia Machado. Nos andamos por toda Galiza, trabajamos aquí por la comarca, más eso, andamos de aquí para allá todos fines de semana... Tedes un posto físico tamén, ou unha web ou algo? Si, sí, traballamos tamén online, podes atopar en bacatola.net E ali poderás ver os nosos traballos Moito coiro, moitas cousas formosas, non? Así, están fantásticas Si, sí, traballamos eso, facemos carteiras, mochilas, cintos Podes atopar fundas de pandeireta Un montón de pulseiras e cousas que facemos no taller, no bradoiro, non Te deixamos que digas as últimas cousas para a xente de, de Filipín. Vosna, pues un aperta a todos os filipineros e eh, escoitámonos nas ondas. Moi ben, moitas grazas Iván. Veña apertas. Estamos a correr. Que se dirá? Tanto Para Radio Filipin informaron Ana Favalova e Pequeno que é no monstro. Es morrer. Es porque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 O pasado o sábado 26 de abril presentouse no Centro Ágora da cidade da Coruña o Centro de Estudos Anarcosindicais da Galiza, vinculado orgánica e formalmente a CNT Galiza. A presentación tratou como temas principais a economía, a ecología e o traballo. A primeira parte da sesión foi levada a cabo por Damián Copena, profesor na USC do Departamento de Economía Aplicada. A súa palestra estivo centrada na relación entre economía, medio ambiente e a sociedade. A segunda parte do acto foi unha mesa redonda coa participación da Amalia Checa de CNT Huesca, Arturo Martínez, de Ecoloxistas en Acción, e xinda vilameá da Plataforma Olloa Viva, mesa redonda centrada na asociación entre ecoloxía, traballo e sindicalismo, e a falsa dicotomía que nos presenta o capital, empregos contra o cuidado do medio ambiente. Escuitamos a Amalia respecto ás macrogranchas, matadoiros e pistas de esquí en Aragón. Sabemos que son empresas que maltratan el medio ambiente, ...que pues en el Porcino hay un montón de pueblos con problemas por los Purines... ...pero claro, la mayoría de la población vivimos de esto... ...entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, lo primero que existe es ese miedo de... ...si, sí, eh, lo cerramos ya, y entonces, ¿de qué, de que vivimos en el valle? ¿De que vivimos en, el, en, en los valles o en, el, o en Binéfar? Claro que esto en realidad es falso... ...porque estas empresas eh, basan sus beneficios en la explotación de las trabajadoras... ...y la explotación del medio medioambiente y siempre les dan subvenciones públicas en base a que su actividad es fundamental para la zona, pero realmente luego en los trabajadores repercute muy poco, porque, eh, bueno, pues el eh, ITERAMIT es una explotación eh, de la mano de obra brutal, y en, en base a eso, base a sus beneficios. Ahora, intervención de Sinda Vilamea sobre impacto que tenía macrocelulosa Altri en la comarca de Ulloa informes independentes de sectores de distintas universidades, o Consello da Cultura Galega e organizacións ambientalistas así o certifican. O río Ulla e os seus afluentes que regan as terras de 28 concellos e alimentan a riqueza da ría da Rousa, verían gravemente alteradas as súas aulas. Altri ocuparía 366 etañas, como a cidade de Santiago. Canalizaría 12,5 km con tuberías de ida e volta, captaría 46 millóns de litros por día do encoro de Porto de Mouros, devolvería 30 millóns de litros por día tratados. Fariase isto por bombeo río riba produciría un aumento da temperatura da auga do río entre 2 e 3 graus. Unha chimenea de 75 metros de altura cuspiría máis de 8 toneladas de gases tóxicos o día, verteríanse 60 toneladas de sulfatos e outros contaminantes o día. En resumo, supón o máis grave atentado a un territorio. Todo isto din para crear 500 postos de traballo direto nos primeiros tempos, que o Consello da Cultura Galega estima entre 360 e 180, e sen valorar canto se perdería. Por iso decimos que o noso goberno é o máis vendido, o máis demagogo e o máis indigno. Informo Antonio Dando Inferniño para Radio Feliz Pimera. de celebrar estes días na nosa cidade, na nosa comarca tamén, o 25 de abril. Todos os e as antifascistas e internacionalistas celebramos a liberación de Italia do nazifascismo, que é a conmemoración da vitória de 1945 a 80 anos, das antesforzas de ocupación nazi e o triunfo da resistencia partisana sobre o fascismo. Mas tamén vimos de celebrar algo máis noso, o 51 aniversario da revolución dos cravos en Portugal, co que se identifica tanto a Galiza, a revolución de abril contra o fascismo do regime dictatorial do novo Estado portugués. Mas agora, o novo nazifascisto nazifascismo, o sionismo, a ultradereita que goberna o estado terrorista de Israel, está cometendo con total impunidade un xenocidio contra o povo palestino, co apoio das élites estadounidenses e a complicidade de que gobernan na maioría dos estados da Unión Europea e do resto do chamado occidente. Tamén coincidindo con estas datas, se hai publicado na web das Naciones Unidas un artigo Baixo título: Gaza, o bloqueo da axuda paraliza a resposta humanitaria. Un artigo que fai referencia á roda de prensa que o responsable da Oficina da Coordinación de Asuntos Humanitarios nos Territorios Palestinos Ocupados deu para as axencias informativas. Jonathan Wiltal, que así se chama este responsable desta oficina, fixo declaracións aos xornalistas na cidade de Gaza hai uns días é o que vamos a reproducir agora para a radio Filispín. Os próximos días en Gaza van a ser críticos, dice este responsable. O a xente non sobrevive en Gaza. Os que non están a ser asesinados con bombas e balas están a morrer lentamente. Wilton tamén soliñou que as asciencias humanitarias son incapaces de satisfacer as crecentes necesidades da poboación civil debido ao colaso das liñas de subministración. Os hospitais, os que quedan en pé, están desbordados, pois os medicamentos e os equipos están a esgotarse. A xente pasa fame, pois os almacés de alimentos están baleiros e as padarías están a pechar. Necesítase desesperadamente auga limpa, pois os puzos de agua son inaccesibles. Tamén xinalou que os residuos sólidos amontoanse nas rúas, sen equipos para retirálos, e que os labores de rescate, tras os ataques aéreos, son imposibles, pois se carece de combustible e maquinaria. As familias desplazadas vense obrigadas a vivir entre cascallos sen material para refuxiarse, e os pescadores reciben disparos no mar, mentre as organizacións humanitarias carecen de recursos para axudarles. Hoxe en día non hai ningún lugar seguro en Gaza, afirma este responsable. Engadiu que os nenos e as nenas necesitan aprender, pero as escolas foron destruídas ou son inacesibles, e a maiores non se dispón de material educativo. Os prezos dos bens que quedan en Gaza seden subindo, pero non hai diñeiro en efectivo disponible, non hai gás para cociñar nin combustible, o que obriga ás familias a queimar lixo para xerar algo de enerxía. Estáse producindo un desmantelamento da vida. Non se trata só de necesidades humanitarias, senón de dignidade. Hoxe en Gaza está a atentarse contra a dignidade das persoas. Tamén sabemos que os traballadores e traballadoras humanitarios, as socorristas e os socorristas E vostedes, como xornalistas, dirigirse o responsable aos que asistiron a esa roda de prensa, deberían estar protegidos, como toda a población civil, pero nos están matando nunha guerra que parece librarse sen límites. Wilton tamén soliñou que a situación en Gaza nesequera se parece unha guerra. A xente de Gaza dime que ten a sensación de que se trata do desmantelamento deliberado da vida a palestina a plena vista para que todos e todas abesian, documentado cada día por vostedes como xornalistas, afirmou. Describiu a devastación da que son testemunhas a diario, incluídos os cadáveres dos nenos e nenas arrichados polas explosións, familias queimadas vivas e compañeiros asasinados como parte do que denominou atrocidades cotias. Estase producindo o uso do bloqueo, do bloqueo como arma de guerra. Como humanitarios podemos ver que a xuda se está convertendo en unha arma a través da súa negación. Non hai xustificación para a denegación da axuda humanitaria, e a xuda humanitaria nunca debe converterse nunha arma. A pesar das catastróficas condicións, xuliniou que as organizacións humanitarias seguen operando na medida do posible, pero cada vez temos menos administracións e menos capacidade para poder satisfacer as crecentes necesidades que se intensifican en toda Gaza hai vidas que dependen de que se levante o bloqueo, de que se permita a entrada de axuda en Gaza, de que se restableza o cesamento do pobo. Do fogo, afirmou o responsable de Nacións Unidas, e pediu unha verdadeira rendición de contas en lugar de esperar a que a historia xulgue a resposta da comunidade internacional. Informou para Radio Filipín Lúpe Cés. Tempo da xenda, xa nos informativos semanais da Filipín, esta recta final de feira de San Saturniño a de Somozas e tomo un cacho de polvo porque me toca. Unha nova proposta a toda feira, a primeira feira multisectorial agrícola de Azomozas. I de anotando. Será o 13 e 4 de maio, sábado e domingo, entre as 10 da mañá e sete doserán na praza do Concello de Asomozas. Habrá carpa, polvo e churrasco e sesión bermú, amenizada por Sintrón Nisón. Desde a Agrupación Instructiva de Camou en Ares, unha nota para nos lembrar a 33ª edición da Mostra Galicia en Foco. Estará aberta ao público ate o 18 de maio. Trátase do terceiro ano consecutivo no que a Agrupación instructiva acolle esta mostra do Clube de Prensa de Ferrol, con alguna das mellores imaxes do fotoxornalismo galego do ano un xeito de achegar o poder evocador da fotografía como a expresión artística e elemento imprescindible para entender a realidade que nos rodea. Lembrade, na Agrupación Instructiva de Caamouco, Ares, Ateo 18 de maio. Última nota da xenda nos informativos da Filispín A veciñanza de Canido en Ferrol celebra os maios entre o 30 de abril e 4 de maio Unha da de actividades animarán esta tradición festeira Cuso programa detallado atoparedes na web da asociación avcanido.org Entre outras actividades, o domingo 4 de maio a unha do mediodía, sesión bermú Entre os grupos, un clásico canidiense Señor X co seu Coa súa música findamos Saúde a todas e todos Da equipa dos informativos Da Filispín a tua radio libre comunitaria Toma nota, sintoniza, difunde a idea A teu bindeiro boletín you're <laughs> the